Звичайно, він не одразу зізнався Ні. Спочатку він вилучив кілька вікон і злопив з мене п'ятірку. Але ж плани реконструкції було вивішено у нашій конторі дев'ять місяців тому. Звичайно, звичайно. Тільки не я почув новину, як одразу пішов прямісінько туди. Мені здається, вони дуже їх рекламували. Нікого про них не повідомили. «Вони висіли на стенді». «На стенді?» «Мені довелося перевернути до гори дном вашу богодільню, перш ніж я знайшов їх на горищі. Саме там у нас дошка оголошень». «З ліхтариком знайшов». М -м, «Мабуть, не стало електрики цього разу. Світло зникло разом із східцями. Ну, яка різниця?» «Врешті-решт, ви ж знайшли план». «Так, погодився Артур, знайшов». Він був запнутий у розбитий унітаз, який у свою чергу був похований під купою мотлуху у найтемнішому закутку горища. Там на дверях табличка обережно леопарди. У небі пропливла хмаринка. Вона кинула тінь на Артура Дента, що незворушно лежав у холодній грізиці. Вона кинула тінь на дім Артура Дента. Вашу халупу важко розстіювати, як пам'ятник архітектури, насупився містер Просер. Можете називати мій дім як завгодно, і цього їм не стане подобатись мені менше. Хоч бачите, проїзд вам сподобається ще більше. Замовкніть на милість, мовив Артур Дент. Замовкніть і котіться звідти подалі. Та прихопіть з собою цей проклятущий проїзд. Ви дієте протизаконно і чудово це розумієте. Містер Просарф роздягнув рота, хапаючи в Його уяві виникла незбагненна для його розуму, але приємна для його душі картина. Яскраво полум'я як пожирало будинок Артура Дента, а сам він в лементу, що тікав геть, поміж лопаток стерчали три списи. Останнім часом подібні водіння. Досить часто з'являвся містеру Просеру, що, однак, не дуже його тішило. От і зараз він так знервувався, що, заїкаючись, не міг вимовити ані слова. «Послухайте, Дентес», – промігся сказати він так, що «ну, що ще?», – запитав Артур. «Як ви гадаєте, чи дуже постраждає цей бульдозер, якщо я візьму і проїдусь примісінь вас? «Думаю, що дуже». Відповів Артур, помиляєтесь, зовсім ні. Ані скільки не постраждає гарпнув містер Просер. Підійшов геть, дивуючись, чому його мозок заполонили тисячі За Задивлені збігом обставин, слова зовсім ні були б відповіді на запитання, чи підозрював Артур, що його найближчий друг походить не від мавпи, що він виходить з однієї маленької планети неподалік зірки Бетельгейзе, а зовсім не з Гімфорде, як сам запевняв. Артур Дент не мав щонайменше уявлення про зірку Бетельгейзе. Його приятель прилетів на Землю майже 15 років тому і майже одразу увійшов у місцевий світ. Всі ці роки він досить вдало прикидався безробітним актором. Я з вами Форд префект. Він сам обрав собі це ім'я, на його думку, таке, що найменше привертає увагу. Зовнішністю Форд префект також не дуже вирізнявся. Руде трохи кучеряве волосся й зачісував назад шкіра, тонка й прозора так щільно обтягувала обличчя, що, здавалося, ось ось трісне. І в цьому обличчі безсумнівно було щось незвичайне але ніхто не міг сказати, що саме. Можливо, застиглий погляд, що від нього у співлазмовника починали сльозитись очі. Можливо, надто широка посмішка, від якої здавалося він ладен вчепитись вам у горлянку. Мені прийнятелі вважали Форда екстравагантним, але не здатним когось образити диваком і випивакою, одне слово, ексцентричною людиною. Форд полюбляв, наприклад, з'являтися непрошеним на університетську вечірку. Наплувався там і почав суперечку з астрофізиками, беручи їх на грузи.